«Познайом мене з новою господиною!» «Марчику, де ти її ховаєш?» «Боїшся людям показати?» «Звичайно, поруч зі мною їй справді стати сором!» «Знайшов собі...» Журба втратив терпець. «Так, Надія, усе!» «Виставу закінчено!» «Ти зробила все, що хотіла!» «Привітала, тепер можеш іти!» «Або справді відвезуть у відділення!» «Ні, я ще не все зробила!» «Я пляшку принесла, давай вип'ємо за новий рік, за нове щастя, за нову жінку, за моє поламене життя, за тебе, старий козель, за твої козлячі походеньки!» Надія розридалася. Сльози котилися з яскраво розмальованих очей, змивали туш, тіні, кольоровими по повзли по щоках. «Мамусю, не треба, не плач!» – кинулася витирати сльози Наталя сама готова розридатися. Мамо, облиш, не принижуйся, підійшла з другого боку Оксана. Тут уже нічим не зарадиш. Тато вирішив, і нам усім залишається тільки підкоритись. Так усім буде краще. Краще вам може й буде, вам байдуже, і він вас усіх купив. А мені? Я маю залишитись одна, а я не хочу, я ще молода і я красива. «Як я буду без чоловіка?» Надія оглянула себе у дзеркалі, Підняла голову. Витерла чорно-сині патьоки на щоках. «Надія, заспокойся!» Знову спробував утрутитися журва. «Ти досягла свого, зіпсувала нам свято. Чого тобі ще треба? Навіщо ти прийшла?» «А от навіщо?» Надія гордо випросталась розмахнулася і вдарила пляшкою у те велике і красиве дзеркало, яким щойно так захоплювалася Валентина. Виріснуло і посипалося скло, зашумувало стікаючи шампанське. Санта-Клаус у вітальні негайно обізвався на шум своїм ідіотським голосом. «Ти ще мене згадаєш, Маркіяне, ти ще кривавими сльозами вмиєшся. «Гадаєш, мене так просто позбутися?» «Тепер фінал вистави можна було вважати тріумфальним». Надія гордо повернулася на каблуках. «І ні, тепер ти так просто не підеш. Цю новорічну ніч ти проведеш між бомжами, шановна, узяв її міцно залікость Журавський. Показав на розбите дзеркало. Досі були квіточки». «А це у нас, у Ментурі, як ти говориш, називається хуліганство. За це відповідають». «Не треба, Степане, оближ її. Хай іде». Гримнули вхідні двері. Наталя з чоловіком побігла слідом за матір'ю. Оксана пішла на кухню за відром для сміття. «Тату, іди до гостей, я приберу. Шкода дзеркала було справді гарне. Як його замінити?» «Треба, мабуть, все це знімати, правда?» Маркіян повернувся за стіл, сів поруч з Антуанеттою. Не знав, про що говорити. Зате невтомний не Журавський навіть не скривився. «Шановне товариство, ми забули, чого прийшли. У нас сьогодні, уявіть собі, новий рік, і він уже настав. Правда, ми не помітили, коли саме. За нове щастя у новому році». Всі неприємності нехай зостануться у старому. Налили, випили. Але веселощі так і не вдалося повернути. Як не сипав анекдотами полковник, як не нахвалювала страви його дружина Ірина, як не притсмокував язиком, куштуючи то салат, то канапку на заверному тістечку, то фаршироване яйце у вигляді їжачка Отто. На думці в усіх було Оте розбите дзеркало у передпокої. А розбите дзеркало, як відомо, належить до недобрих прикмет. І фарширована качка, одностайно визнана гостями за диво кулінарії, і шоколадний торт, і десерти з фруктів. Усе це не покращило настрої настільки, щоб забути про візит дами з пляшкою а набридливий Санта-Клаус зі своїм дурним вихитуванням просто дратував.